erria iparaldeko kaxetak. Hidutenoita amak urte ditu, peio jorajuria langileak zion bezala, gure gomitada, eta uh, lanbat bat uh, du, eta euskal zain jarekin ogoita bat garen mendeko alean numerizatzeko, eta hori aipatzen uh, zineukun sortziak eintzin peio jorajuria. Beraz, helburua zen ere, numerizaze horrek lan, be diakitia eskualkien aldetik zoin nun iparaldian baliatzen zen, txusen helburua uh, no, berriz ogoitarazi? Ba hori da eh? uh, uh, lexikoaren beha tokiak uh, nahi dukotan uh, nahi du ikusi eta ikertu uh, joko uh, gusietan zer zempleatzen den, zerenengaiteko uh, zeren izba, uh, bat toki batean naiz Zerbait egin naidu, eta beste tukibatean, behar behar beste zerbait. Horiguzia aztertzeko, eta uh, leheno nola erabiltzen zen, gauk nola erabiltzen zen, eta horiguzia konparaketa ere naidu egina. Eta horiek galtzen direlako? Bai, nomen. bada itzainiz galtzen, galtzen dena eta maliruski, eh? eta beden horiek behin betikotz uh, nunbait memorioan txikitzeko hori batetik, behinan behzetik ere, uh, ezta, uh, ara, ikusi uh, eskolzaindia launtzeko ere uh, eskora batuan, edo nolako hitza behar litaiken atxiki edo zerbait egeteko zoin litaiken itzeko kiena, uh, orain arte uh, batzokde batek egiten zuen lan hori, hemenigoiti iti uh, lan hori esker, o neurtuko da uh, eh, bon, uh, olako izbat egokia oa dela e beste bat baino urainakte e erabilia zena baino ta, lan hori ere eginen Elburu bikoitzadu, beraz ezken finanda, itz uh, sahak ez desa ertzea eta bestalde ere, erabiltzen diren, hitz uh, behi batzu ere, be, ikustea zuzena diren edo, zeren franxesetik tiratzen direa itz asko batzutan, eta egia da, sartzen direla, hitz faltsu batzu, hola uh, gure saldietan, helburua da ere bai, oieak identifikatzea, eta gure iztegietatik entzea? Uh, identifikazia ba uh, kentzea ez dakit, zeren uh, uh, izbat ainitz delaik uh, izkuntza batean sartzen da, jadanik gure euskaran baditu uh, kanpotik sartutako ainitzitz, uh, edo latinetik, edo grekotik, edo frantzsetik, edo, edo uh, gazteleratik, behaz uh, uh, kentziat ez baitez badaz, eta uh, menezauna zazpilu jaldetai keseietan izbat erabiltzen balimada, naiz kanpokoa eto, kanpotik etohia, eta zazpika jenean balimazen, uh, ara uh, jatohizko, edo, egizko bat ura ez balimada bat ere erabilia, bo entxeatuko diragura ere erabila aztiat, baina behzia atxikiko dute alaike. Hor bada adibire bat, aspaldikoa, manden zaun, abuztua eta agogila, agogila empleatzen dugu kemen hainitz, udako ilaitioi uh, geiteko, eskaltza indiak, abuztua ahtu adu, itz, uh, eskora batuan, itz nagusi bezala. Eaz, uh, ara, biak atxikiko dira, baina alaike, uh, nahi kariada, uh, za ja ha inala biciastiat kont ala ertenu iskunza mailan akachiko uchiko segitea jikatzen se da betie desmarchaune kilan beste kontrolik bazen edo utxendako, edo errian, nola iten duzuzuk, eh, aste guziz, berriketariek eh, baute, iztegi aberatxa, baina, behar goda, utxak ere badira, nola, nola pasatzen zenu aierte? Bai, utxake badira, baina, uh, utxak direlarik mintza molde batek uh, sohtua, uh, usten ditu, guk, uh, tekstuak errian uh, dituta ditutalaik, sisenketa uh, egiten dut, eh, eta laguntzaile bate bat dut, uh, ortako, lan ortako, uh, Es guziak hartzen ditu behatzen xeki es eta gero uh, uh, bere uh, nolagin dut. Uh, bere euskalkia ejespetatzen du, uh, baigogitik heldu balimauko testu bat, Baigogiiko moldia uzten du, uh, edo alubazauko xiburutik edo uh, senperetik hemen eh, ez on senperen uh, gan den egain uteetaez joan den edo edo azkainen gaki geeta olakoak eh, espresa moldeek usten ditu O nola gerta, eztan eh, nola sartzen eh, diren eh, kontextua ominan Har horiek usten ditu baina germa eh, direra susentzen ditu. Aipatzen da, askotan uh, be edabideetan uh, iztegi finkurik edo finkaturik ez dela gertzen euskal edabideetan, elkarlanak el, uh, badire euskal edabidean artan, behar hota da uh, euskal edabidean arteko iztegi komun bat? Zuri ustez? <laughs> uh, ez dakit, men, uh, zaila da, gu piskat feipar aldean euskal edabide bezala bakar egira, fe egeite komoldia bon, bat ira euskalaz bertze batzuk ez dutena, behin on uh, guk lan aman komunoi emenez haun uh, nekez eginginezake behia batekin edo... Adibidez euskal hiratiekine, egian, euskal eta izte komun bat Vai. behar ezkoa ah. ikusten duzunez Ah, hori, hori, nik ikusten zake, zerren uh, egia Da, bon, guk, guk erabiltzen du molde batian, zuek erabiltzen duzu bertzen molde batian, gero ahozkoa eta idazizkoa Uh, Komparatzen aldena uh, ez ez da egizia, uh, ahoskoan egaiten alda, egaiten alda molde bat ez binean, ahoskoan egaiten dena ez da baitezpada hola idazten, behaz hori guzia ikusi beharitezke, gero hitzak uh, bai, itz uh, uh, oro korki, uh, itz txusenak eta hori untxaliteike uh, lan, lan amankumun bat balitz. Zagatik ez da ol, olako lan bat lehenago e, eraman, euskara ala ere, hizkuntza bizki zaagada, erabiltzen dugu waspalditik, iruru gaita machu ukte eraz egiaren zato, gaita adibidez, gure ihatiak ospatu ditularik, lan hori ez da lehenagoa izan? lan horiek nahi baita izte, izte giarena, eh, erabiltzen diren itzen susentasunaren, eh, susentasunaren inguruan euskal zein eh, proposamen hori ere, beharada edo hitzarmen hori ere, ez utzeta berante tohtzen azken filo? Ez utzeta berante tohtzen den, behatokia, leksikoren behatokia eta huaiko informatika tresneria behiekin urratz uh, uh, uh, uh, behibat, proiektu behibata, horain uh, arte euskal zeinak, no, euskal zeinak noroiokatzen zen, zen batzorde bat bazen eta batzorde horrek ikertzen zituen gauzak, eta ariak ere ikertu izan da hoy dudai gabe baina uh... Beheran teldu denez Ara Bertze gauza bat ere Gu Aldizkari esume bat gira Albide esumeekin Lepoaino hartua gira gure lanetan Eta Horten gainerat Bertzeekin Lan bat gehio ere maiteat Mementuan hori ere Muga hori badua bada Eta beste beste edabidentzat Pentsatzeot ere muga hori hori Aktualitatea, egunero urbiletik segitua goizberri emankizunean egunero gomita bat. Ogoitabat garen mendeko uh, Eriako aleak hartuko ditu Beraz eskual zaindiak numerizatzeko Eta uh, gero uh, Amalau urterenak Edo amairu urterenak egin onduan Bimera arte amairu arte Bimera eta amalaueko maiatzarte Aste guziz eginenda Edo segituko uh, du lan horrek? Ba, ba, ba, ba e, mendekentzina Segituko du Oai artekoak uh, ema, emanen ditu uh, as, Askifite ina izain da oie? Eta gero gainatekoa uh, Aste guziz uh, uh, eginenda lan bata, hor uh, bon, haste hartian behizik ez du izenpetua itz, itz, itzarmenoi, hor haino konkretuki ez du ratxik emanik hor uh, normalkia emanetan sartuko naiz useiko uh, arduradun batekin uh, arek hartuko ditu uh, haste guziz gure uh, gure, gure kasetak, eh? gure gure aleak, uh, behut arekin ikusi zer moldetan eginen den oino, oino ez du uh, uh, ahas finkatu hori, behar bon, hori onduko egunetan eginen da, eta Aste guziz behaz joriko ditu gurealeak, eta eta bere ala, izain dute hor materiala, segidan sartzeko beren, beren treznerietan, eta, uh, ara, trezne, trezna horiek lanaren berek eginen du, logizielak baituzte lan horiek iteko, lanoren eun, euneko la, e, latonoita amak eginen du, eta gero, gero, orta direnek izain dute, biskait ikusteko, ara, zu, zu, zuzenketa batzuk edo zerbait iteko, baina, ara, Lexikologia, hori eh, da, hori da, ori ba. Ala ere, baliatuko da ere, uh, ale usuaren numerizatzeko, zuen laguntzeko, eta gero... Uh nahi antek, nahi balima gute artikulu bat txekatu, leksikologiaz edo zinez horien lana egineen dute? Horrek, eh, horien lana egin, egineen dute, orta lanazera, mm. eh? Gero gainatekoa, hori uh, iztu uh, deusik finkatu, uh, ara, beh, behzentzat, hori uh, guauri izanen da, noiz bait, sartziat... Uh, uh, egin zen bezala, uh, uh, ogoi gerren mendean, egin zen bezala... Ba, ba, ba, eta ba, gero sartziat ere... Uh, Bo, sare batean, edo hori pentsatzen hori buru ze, baina hortan no, no urratx konkretuik ez du hemenik. Ongi da, peio joa juria goitara zikudugu, egiak eh? aseta, osteun guziz plazaratzen dela, bai. asteken, astezken guziz aipatzen dela beste beste euskalik ratietan, eta eskertzen zaitugu unara turbilurik, eta proietu hori aipaturik peio? Mil Bai, mil esker, bai. <laughs>